Receita de mulher As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso, qualquer coisa de dança, qualquer coisa de outro couture em tudo isso. Ou então que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo. É preciso que, súbito, tenha-se a impressão de ver uma garça apenas pousada e que um rosto adquira de vez em quando essa cor só encontrável no terceiro minuto da aurora. É preciso que tudo isso seja sem ser, mas que se reflita e desabroche no olhar dos homens. É preciso, é absolutamente preciso, que isso tudo seja belo e inesperado. É preciso que umas pálpebras cerradas lembrem um verso de Elioar e que se acariciem nos braços alguma coisa além da carne, que se os toque como ao âmbar de uma tarde. Ah, deixai-me dizer-vos que é preciso que a mulher que está ali, como a corola ante o pássaro, seja bela ou tenha pelo menos um rosto que lembre um templo e que seja leve como um resto de nuvem mas que seja uma nuvem com olhos e nádegas nádegas é importantíssimo olhos então nem se fala que olhem com uma certa maldade inocente uma boca fresca, nunca úmida móvel, acordada, é também de extrema pertinência É preciso que as extremidades sejam magras, que uns ossos despontem, sobretudo a rótula no cruzar das pernas e as pontas pélvicas no enlaçar de uma cintura semovente. Gravíssimo, porém, o problema das saboneteiras. Uma mulher sem saboneteiras é como um rio sem pontes. Indispensável que haja uma hipótese de barriguinha. E, em seguida, a mulher se e encalhe -se, e que seus seios sejam uma expressão greco-romana mais que gótica ou barroca e possam iluminar o escuro com uma capacidade mínima de cinco velas. Sobre modo pertinente a estarem a caveira e a coluna vertebral, levemente à mostra, e que exista um grande latifúndio dorsal. Os membros que se terminem como hastes, mas bem haja um certo volume de coxas, e que elas sejam lisas, e que elas sejam lisas, lisas como a pétala e cobertas de suavíssima penugem, no entanto, sensível à carícia em sentido contrário. É aconselhável na axila uma doce relva com aroma próprio apenas sensível. Um mínimo de produtos farmacêuticos. Preferíveis, sem dúvida, os pescoços longos, de forma que a cabeça dê por vezes a impressão de nada ter a ver com o corpo. E a mulher não lembre flores sem mistério. Pés e mãos devem conter elementos góticos discretos. A pele deve ser fresca nas mãos, nos braços, no dorso e na face, mas que as concavidades e reentrâncias tenham uma temperatura nunca inferior a 37 graus centígrados, podendo eventualmente provocar queimaduras do primeiro grau. Os olhos que sejam de preferência grandes e de rotação pelo menos tão lenta quanto a da Terra e que se coloquem sempre para lá de um invisível muro de paixão que é preciso ultrapassar. Que a mulher seja, em princípio, alta, ou, caso, baixa, que tenha a altitude mental dos altos píncaros. Ah, que a mulher dê sempre a impressão de que, se se fechar os olhos, quando se os abrir, ela não mais estará presente com seu sorriso e suas tramas. Que ela surja, não venha. Parta, não vá e que possua uma certa capacidade de amudecer subitamente e nos fazer beber o fiel da dúvida. ó oh, sobretudo, que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstâncias, a sua infinita volubilidade de pássaro, e que, acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera sem perder sua graça de ave, e que exale sempre o impossível perfume e destile sempre o embriagante mel e cante sempre o inaudível canto de sua combustão E não deixe de ser nunca eterna dançarina do efêmero E em sua incalculável imperfeição Constitua a coisa mais bela e mais perfeita De toda a criação inumerável.